שיעור עשרים ושישה, חלק א', ביקור אצל קרובים. משפחת טל הזמינה עורכים לחוס קפה. כאשר אנחנו הגענו, הכל היה מוכן על השולחן. עוגה טעימה, בקבוק יין ופירות. הילדים, מרים ודן, חיכו לנו בקוצר רוח. דני פתח את הדלת בכל רגע, לראות אם שאר העורכים באים. דבר זה הרגיז את רות, שב במנוחה, היא אמרה לו. גם אם תסתכל אלף פעמים, הם לא יקדימו לבוא. סוף סוף נשמע הצלצול. דני פתח את הדלת, שאר האורחים הגיעו. התפתח ויכוח על הבחירות הקרובות ועל המפלגות. נושא זה לא עניין את הנשים. הן ישבו יחד בפינת החדר ושוחחו על הרהיטים, על קניות ורכילות. רות שאלה אם להגיש קפה, תה או אולי כוס יין. היא הגישה גם עוגות וממתקים. הילדים רצו רק ממתקים ומשקי קר. חלק ב' שיחה בין גברים. קח סיגריה. תודה. יש לכם דירה נאה. הווילונות יפים מאוד. כן, הדירה נאה ונוחה. לאיזה צד פונה המרפסת של החדר הגדול? לצד מערב, צד הים. יוצא מן הכלל. מן הים נושבת רוח בבוקר ובערב. ודאי נעים מאוד פה. קראת בעיתון הארץ את המאמר של חבר הכנסת יצחקי? כן, במקרה קראתי אותו הבוקר בעבודה. מה דעתך עליו? מאמר טוב. מאמר טוב? כבר מזמן לא קראתי מאמר כל כך גרוע. מה אתה מדבר? הנה, שוב אתם מתווכחים על פוליטיקה. האנכם יכולים לדבר פעם גם על דברים יותר מעניינים? בואו לשתות קפה. דן הזללן מתי יבואו האורחים? הם היו צריכים להגיע כבר לפני שעה. הם יגיעו בכל רגע. מה יהיה אם הם לא יבואו? מי יאכל את העוגה? עכשיו אני מבינה מדוע אתה דואג כל כך. הנה הם באים. שלום דו דוד, שלום דדה חנה, מה קרה? לא קרה כלום, הלכנו ברגל כל הדרך. התכבדו בבקשה, העוגה מצוינת. העוגה באמת מצוינת, אפשר לקבל עוד חתיכה? יש מספיק, הנה עוד פרוסה, דני. עוד שתי סוכריות ואני הולך. הילד הזה יכול לחיות רק על עוגות וסוכריות. חלק ג' <גימל> דני אוהב מתנות. מייק, סוזן, שלום. יופי שבתים כבר. מייק, בוא לשחק, הכנתי את הרכבת החשמלית. דני, הרכבת החשמלית שלך לא מעניינת את מייק. אמא, תראי, מייק וסוזן הביאו לי מתנה, איזה יופי! תכי ידעתם שאני אוהב מכוניות? תודה רבה, זו בדיוק המכונית שהוא רצה. אני אוהב לקבל מתנות, ובמיוחד מתנות כאלה. אתם ודאי עייפים מהדרך, אולי תשכבו לנוח לשעה-שעתיים. מה פתאום לישון? מייק, בוא לא נשחק בחוץ. קבוצת הכדורגל נחקה לנו.